»Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur.« Julian, Dick und Anne konnten das Ende des Schuljahres kaum erwarten, bis es endlich wieder so weit war und sie nach Kieran fahren durften. Ihre Cousine George hatte mit ihrem Hund Timmy schon sehnsüchtig auf sie gewartet. Sie holte die drei vom Bahnhof ab und kurz darauf saßen die fünf Freunde im Garten vor dem Felsenhaus, um das Wiedersehen zu feiern. Tante Fanny servierte Tee und Kuchen. Und selbst Onkel Quentin nahm sich ein wenig Zeit für die Besucher aus der Stadt. So, nehmt euch noch Apfelkuchen. Ich habe ihn extra für euch gebacken. Vielen Dank, Tante Fanny, aber ich hatte schon zwei Stück und mehr schaffe ich wirklich nicht. Oh, ich kann auch nicht mehr, aber Dick nimmt bestimmt noch eins, oder? <lacht> Seit wann kannst du Gedanken lesen, Julian? Ha? Naja, so schwer war das ja nicht zu erraten. <lacht> Greif nur zu, Dick. <lacht> Danke, Tante Fanny. Ja, Timmy, du bekommst auch was von leckeren Kuchen. <lacht> aber nur ein ganz kleines Stück. Hier. Schnapp. Hey. hey Junge. Ach, wie schön es ist, wieder hier zu sein. Es ist einfach immer so gemütlich. Ja, daran kann man sich gar nicht oft genug erinnern. Denn wie schnell kann es auch mal ganz anders kommen. Wie meinst du das, Onkel Quentin? Ich glaube, Vater denkt an die Leute, die jetzt bei uns in der Schule wohnen. Hä? Wieso wohnen denn Leute in einer Schule? Sie kommen aus einem Dorf, das weit draußen auf einer Landzunge liegt. Vor ein paar Tagen hat eine heftige Sturmflut das ganze Gebiet überschwemmt. Ja, und weil unsere Schule in den Sommerferien sowieso nicht genutzt wird, sind Sie erstmal hier untergekommen. Hm. Ja, das hört sich aber nicht sehr gemütlich an. Wie lange sollen Sie da bleiben? Hm, das ist ungewiss. Momentan weiß man noch nicht, ob die Landzunge überhaupt wieder bewohnt werden kann. Die Flutgefahr ist in den letzten Jahren leider sehr gestiegen. Hm. Ach, und im schlimmsten Fall müssten Sie irgendwo ganz von vorne anfangen. Das ist erschrecklich. Hallo? Hallo? Können wir kurz stören? Oh, sieht aus, als ob ihr Besuch bekommt. Kommen Sie ruhig näher. Zwei junge Leute kamen mit einem Stapel großer Plastikkisten in den Garten und stellten sie auf dem Boden ab. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Mein Name ist Hallo. Rose. Ich arbeite für eine Organisation zur Katastrophenhilfe. Ah. Das ist mein Kollege Steve. Guten Tag. Guten Tag. Wir sammeln Sachspenden für die Leute in der Schule. Oh, das ist ja eine tolle mhm. Idee. Ja, finde ich auch. Was können Sie denn gebrauchen? Naja, so ziemlich alles. Kleidung, warme Decken, Schuhe. Wir haben bestimmt etwas übrig. Ich kann es gleich heraussuchen. Ähm, in meinem Rucksack ist ein T-Shirt, das ich abgeben könnte. Das klingt doch prima. Wir würden die Sachen dann später abholen. Sie können alles in diese Kiste hier legen. Danke, das ist ja praktisch. Sind Sie denn morgen zu Hause? Ach, das ist schlecht. Meine Frau und ich werden morgen in New Haven bei einem Kollegen sein. Wir sind erst am späten Abend zurück. Und wir wollten eigentlich den ganzen Tag am Strand verbringen, oder? Ja, ja schon, George, aber die Leute brauchen sicher dringend Hilfe. Aha. Macht ruhig, was ihr euch vorgenommen habt. Die Kiste kann vor der Haustür stehen bleiben. Wir holen sie uns dann einfach ab. Und tauschen Sie gegen eine Lehre aus, falls mhm. Sie noch mehr finden, das wir gebrauchen können. Das ist ja perfekt organisiert. Vielen Dank. Ja, wir haben zu danken. Noch einen schönen Tag. Ja, Auf. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Und noch viel Erfolg. Danke. Danke. Tante Fanny fand in Ihren Schränken einiges, worauf sie verzichten konnte. Und auch die Freunde wollten alle etwas für die Flutopfer abgeben und sortierten ein paar Kleidungsstücke aus. George sammelte alles ein und legte es, wie verabredet, in die Kiste. Am nächsten Morgen schien die Sonne an einem strahlend blauen Himmel. Das beste Wetter also, um an den Strand zu gehen. Nur noch schnell die Taschen packen und schon konnte es losgehen. Julian, Dick und George waren schnell fertig damit. Nur bei Anne dauerte es etwas länger. Anne, ja? wie sieht's aus? Können wir bald los? Ja, Moment noch. Oh, ich kann meine Lieblingsbluse nicht finden. Aber Anne, wir gehen an den Strand. Da kannst du irgendein T-Shirt anziehen. Ah, wer weiß, Julian. Vielleicht findet auf dem Weg zum Strand ja gerade eine Modenschau statt. Da möchte unsere Anne doch mithalten können. <lacht> ha, ha, ha. Das ist bloß lustig. Ich möchte trotzdem wissen, wo die Bluse ist. Ich habe sie gerade erst geschenkt bekommen. Okay, wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Also gestern habe ich sie auf den Stuhl hier gelegt, damit ich sie heute früh gleich griffbereit habe. Uh -huh. Oh je. Yeah. Dann weiß ich, wo sie ist. Hm? Oh, ich hab gedacht, dass. Wie? Äh, Dachtest du, dass ich sie spenden wollte? Äh. Naja. Na Ach, das ja. ist nicht dein Ernst, George, oder? Das ist ja kein Problem, Anne. Sie ist bestimmt noch in der Kiste. Ja, hoffentlich. Komm, sieh mir nach. Rasch liefen die fünf Freunde zur Haustür und öffneten sie. Doch die Kiste, die vor dem Haus stand, war leer. Sieht so aus, als ob Steve und Rose unsere Spenden schon abgeholt hätten. Ach Mensch, George, wieso hast du mich denn nicht nochmal gefragt? Das war ein Geschenk von meiner besten Schulfreundin. Ach, tut mir leid, ähm. Oh je, der erste Ferientag ist wohl gründlich im Eimer, was? Ach was, ich habe eine Idee. Mutter hat mir auch mal eine Bluse geschenkt, mit der gehen wir jetzt zur Schule und wenn wir Anne's Bluse finden, tauschen wir sie einfach gegen meine aus. Na mhm. Sehr clever, George. Ich wette, auf diese Weise wirst du gerade deine einzige Mädchenkleidung los. Ja, bevor der schreckliche Tag kommt, wo du mal eine Bluse anziehen sollst? Äh, ich bin gleich wieder da. Die Schule war voller Menschen. In den ausgeräumten Klassenzimmern hielten sich jeweils zehn Leute auf, für die man notdürftig Campingliegen aufgestellt hatte. Sie hatten nicht viel mehr bei sich als einen Koffer oder einen großen Rucksack. Die Türen standen offen, sodass die Freunde den ersten Raum einfach betreten konnten. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie die Störung. Was ist denn los, Simi? Oh, sieh mal, Dick. Da hat jemand dein T-Shirt an. Ah, stimmt. Hallo, ich bin Dick. Und du? Hi, ich bin Peter. Das Shirt sieht echt klasse aus. Danke, dass du das gespendet hast. Was sucht deine Freundin denn? Wer? Ach so. Nein, Anne ist meine Schwester. <lacht> Hallo. So. Und ich bin Julian. Hi. Und ich, George, und das ist mein Hund Timmy. Ah. Hallo, Timmy. Du bist ja ein ganz Lieber, hm? Ähm, pa, sagst du auch guten Tag? Klar doch. Harry Greenfield. Hallo. Hallo. Hallo, Mr. Greenfield. Und nun mal raus damit, Anne. Worum geht's denn? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Naja, eine neue Bluse von mir ist aus Versehen in die Spendenkiste geraten. Aber wenn ich das hier so sehe, dann da denke ich, dass es Schlimmeres gibt. Ach was? Ich bin doch auch traurig, dass ich mein Lieblings-Pulli nie wieder hm. Vielleicht kann ich euch helfen. Wie sieht die Bluse denn aus? Also, sie war rosa mit lila und hellblauen Blüten. Hm. Und dann war am Kragen... Das Peter ging mit den Freunden von einem Klassenzimmer zum anderen. Doch niemand hatte Anns Bluse gesehen. Und auch Timmy schien nichts zu wittern. Es sah aus, als wäre sie nie in dieser Schule angekommen. Das ist ja merkwürdig. Und ihr seid euch sicher, dass ihr sie in eine Spendenkiste gelegt habt? Oh. Bin ich mir leider ganz sicher. Ich hm. trotzdem vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Peter. Ja. Ähm, sag mal, hast du nicht Lust, mit uns Eis essen zu gehen? Klar, das würde ich sehr gerne tun. Hey, eine gute Idee, die nur von dir kommen kann, mein lieber Bruder. Ist doch klar. <lacht> Im Eiscafé erzählte Peter, was ihm und seiner Familie passiert war. Seine Eltern hatten ein Restaurant am Strand, über dem auch ihre Wohnung lag. Das Wasser war so hoch gestiegen, dass wir aufs Dach klettern mussten. Oh. Wow. Mein Vater hoffte immer, dass es bald zurückgehen würde, aber es stieg immer weiter. Oh je. Hattet ihr denn wenigstens Schwimmwesten oder sowas? Nein, aber in letzter Minute kamen Rettungsboote. Das war unser Glück. oh. oh. – Und was ist mit eurem Haus passiert? – Tja, ich fürchte, es ist völlig kaputt. Vater hofft, dass wir wieder zurückgehen und es neu aufbauen können, aber Mutter glaubt nicht mehr so richtig daran. – Oh je, wie schrecklich. Ich könnte mir nie vorstellen, eines Tages das Felsenhaus zu verlieren. – was ist denn? – Oh, ich glaube, da kommt eure Nachbarin, George. Wie hieß sie noch gleich? – Ah, das ist Sally Potter. Sie oh. sieht ja ganz schön nervös aus. Bitte. Oh, hallo, Kinder. Ist alles in Ordnung, Mrs. Potter? Nein, im Moment habe ich große Sorgen. Ich habe gestern Abend meine Schwester in Twin Oaks besucht. Und als ich zurückkam, war meine Tür aufgebrochen. Alle meine Wertsachen sind fort. Der Familienschmuck, die Haushaltskasse... Eine nagelneue, teure Kamera. Alles weg. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Wer macht denn sowas? Gute Frage. Wenn ich mich hier mal einmischen darf. Oh, Mr. Hammersnest, guten Tag. Guten Tag. Ich hatte sie gar nicht gesehen. Es war nicht der einzige Einbruch. Was? Okay. Es gab noch weitere Einbrüche. Ja, insgesamt fünf. Fünf? Das steht hier in den... In den Polizeinachrichten. Fünf Einbrüche in einer Nacht? Ja. So etwas gab es doch bestimmt noch nie in Kirin. Du sagst es, mein Junge. Und deshalb gibt es für mich auch nur eine Erklärung, wer dahinter stecken könnte. Ach ja, und, und die wäre? Die Obdachlosen in der Schule. Wie bitte? Oh, Mr. Hammersmith. Die gab es auch noch nie in Kirin. Aber, aber Moment mal, Mr. Hammersmith. Ja. Wollen Sie jetzt etwa alle Leute in der Schule unter Generalverdacht stellen? Nein, nein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass einer von Ihnen der Einbrecher ist. Oh, ja, okay. also ich gehe dann mal besser wieder. Danke für das Eis. Aber nein, Peter, warte. Wir kommen natürlich mit. Wiedersehen, Mr. Hammersmith. Ja, geht ruhig. Tschüss, Mrs. Potter. Wiedersehen, Kinder. Yes, Los, Peter hatte das Eiskaffee so schnell verlassen, dass die fünf Freunde sich beeilen mussten, um ihn einzuholen. Auf der Straße zum Felsenhaus hatten sie ihn endlich erreicht. Peter! Jetzt warte doch mal! Was ist denn los mit dir? Das ist so gemein, was Mr. Hammersmith gesagt hat. Los, weil wir in Not sind, wird doch niemand von uns zum Einbrecher. Ach, natürlich nicht, Peter. Ach, nimm ihn einfach nicht ernst. Ach, genau. Vielleicht hat er nur schlecht geschlafen. Allerdings würde ich schon gerne wissen, wer diese Einbrüche begangen hat. Ja, aber darüber können wir ja in Ruhe nachdenken. Können wir das auch am Strand tun? Ja, klar. Wir müssen nur noch unsere Badesachen holen. Nee. Da vorne, da ist ja gleich das Felsenhaus. Ach. Hm? Was ist denn los, Simmy? Hm? Seht mal, da ist ein Mann am Küchenfenster. Was? Er klettert raus! Oh, oh nein! Oh, ist, das, ist das ein Einbrecher? Ich fürchte ja! Yeah. Das gibt es doch nicht! Er rennt weg! Schnell! Hinterher! Den kriegen wir! Aha. Los! Die fünf Freunde und Peter rannten dem Fremden nach. Doch der hatte einen sehr großen Vorsprung. Nur Timmy holte ihn ein und verbiss sich in seine Hose. Der Mann schüttelte ihn mit aller Kraft ab und raste weiter, bog in eine Seitengasse und schließlich verloren sie seine Spur. Oh nein! Oh, Mist! Der ist uns entkommen. Ja, sieht so aus. Mhm. Hey Timmy, fast hättest du ihn aufgehalten. Ne? Was hast du denn da im Maul? Na? Mal hier. So, so ist fein. Zeig mal. Das dürfte ein Stück vom Hosenbein sein. Aha. Vielleicht kommt man dem Einbrecher damit auf die Spur. Ja, vielleicht. Und am besten, wir gehen gleich zur Polizei. Ja. Okay. Komm, Timmy, du auch. Mit dem abgerissenen Hosenbein liefen die Freunde zur Polizei. Constable Wilbert hatte an diesem Tag keinen Dienst. Dafür empfing sie Constable Miller. Er hörte ihrer Geschichte aufmerksam zu und wollte genau wissen, wie der Täter aussah. Ähm, naja, wir haben ihn nur von Weitem gesehen, also... Ja, er war ziemlich groß und sportlich und hatte dunkle, kurze Haare. Und äh, das ist das Stück Rosenbein, das Timmy abgerissen hat. Äh, sehen Sie? Tja, Kinder, das ist ja sehr interessant. Constable? Ja, Sir? Bringen Sie unseren Mann doch mal herein. Jawohl, Sir. Wir haben nämlich gerade einen Verdächtigen festgenommen, auf den diese Beschreibung passt. Wirklich? Ach so. Ja, da bin ich gespannt. Hm. Ja, ich auch. So, bitte hier herein. Das ist mein Vater. Ja? Aber Dad, warum bist du hier? Ich weiß nicht, Junge. Das muss eine Verwechslung sein. Ich habe nichts getan. Das ist dein Vater? Ja, aber wer behauptet denn, dass er einen Einbruch begangen hat? Ein Zeuge hat letzte Nacht einen flüchtigen Täter gesehen und deinen Vater gerade eben auf der Straße wiedererkannt. Ja, aber das muss ein Irrtum sein. Peters Vater hat eine ganz andere Hose an, als der Einbrecher, den wir vor einer Stunde gesehen haben. Mhm. Und die Hosenbeine von Mr. Greenfield sind beide ganz. Ja, das besagt gar nichts. Er kann sich ja eine andere Hose angezogen haben. Euer Hund scheint ihn ja trotzdem wieder zu erkennen. Ja, aber doch nur, weil er Mr. Greenfield heute Morgen schon einmal getroffen hat. Aha. also... Peters Vater war es auf keinen Fall. Nein, ganz sicher nicht. Nun, äh, ich fürchte, ich kann eure Aussage nicht verwenden. Als Freunde von Peter könnt ihr gar nicht mehr neutral urteilen. Aber das Stück vom Hosenbein lasst mal trotzdem hier. Und nun geht bitte. Und was ist mit meinem Vater? Ja, der bleibt vorläufig hier. Aber Dad! Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, Mr. Greenfield. Wiedersehen, Kinder. Komm, Peter, Komm. wir finden schon eine Lösung. Die fünf Freunde und Peter verließen die Polizeiwache ziemlich ratlos. Was sollten sie jetzt tun? Ich darf gar nicht daran denken, dass mein Vater jetzt in einer Gefängniszelle sitzt. Nach allem, was wir in den letzten Tagen schon durchgemacht haben. Ach, der richtige Einbrecher ist bestimmt noch irgendwo in Karen. Oh, wenn wir den bloß finden könnten, ja. dann käme Pizzas Vater frei. Ja. Jimmy würde ihn sicher am Geruch wiedererkennen. Wer weiß. Vielleicht. Sollten wir uns mit Timmy an die Hauptstraße setzen? Dort muss doch jeder irgendwann mal vorbeikommen. Gute Idee. Und Dick, Peter und ich machen währenddessen mal einen Streifzug durch Karen. Vielleicht fällt uns irgendwas auf? Mhm. Ja, gut. Mhm. Alles klar. Aber zum Abendessen treffen wir uns im Felsenhaus, oder? <lacht> gut, dass du uns daran erinnerst, Dick. <lacht> Sonst würden wir noch das Essen vergessen. Mhm. Sagen wir in zwei Stunden. Okay. Okay. George und Anne setzten sich mit Timmy auf eine Bank an der Hauptstraße und beobachteten möglichst unauffällig die Passanten. Timmy schien keinen Verdacht zu wittern. Anne machte allerdings eine merkwürdige Entdeckung. Sieh mal, George. Was denn? Das Mädchen da vorn. Ah. Sieht aus, als ob sie meine Bluse trägt. Ob sie wohl zu den Leuten aus der Schule gehört? Nein, das ist Tracy. Sie geht in meine Klasse. Mhm, aber wie kommt sie an meine Bluse? Oh, keine Ahnung, Ann. Mhm. Und vielleicht hat sie nur die gleiche Bluse. Aber das ist bestimmt nicht dieselbe. Ich frage sie trotzdem mal. Okay. Hallo, Tracy. Hallo. Hey, Tracy. Mhm. Tag, George. Ich bin Ann, die Cousine von George. Oh, hallo, Anne. Du hast dich ja so schick gemacht. Ja, meine Tanze feiert heute Geburtstag. Meine Eltern sind schon bei ihr. Uh -huh. Und woher hast du die tolle Bluse? Ich hatte nämlich genau die gleiche, aber George hat sie aus Versehen in unsere Spendenkiste gelegt. Ja, das war leider so. Ach so, aber wir haben sie heute morgen in einer Boutique in New Haven gekauft. Aha. Direkt an der Hafenpromenade. Oh. Die die hing bei den gebrauchten Sachen. Seht ihr, hier unten fehlt auch schon ein Knopf. Oh. George. Ja, bei ja. meiner Bluse hat auch der untere Knopf gefehlt. Eieiei, ei, ei, das hört sich so an, als ob das doch deine Bluse sein könnte, Anne. Ha. Ui, aber das äh, würde ja bedeuten Was? Äh, du meinst, jemand hat eine Kleiderspende zu Geld gemacht? Ja, ich finde, das sieht leider ganz so aus. Oje, oh Willst du deine Bluse dann jetzt wieder haben, Anne? Ja, schon. Aber gerne. <lacht> Ich könnte dir aber dafür ähm, eine andere geben. Hier, guck mal. Schau mal, was wäre denn mit der? Ja, die sieht auch ganz toll aus. Ja, super. Dann nimm doch einfach die. Tracy war mit dem Tausch einverstanden. Und da sie nicht so weit weg wohnte, gingen die beiden Mädchen zu ihr nach Hause, um sich dort umzuziehen. Und? Super, die passt perfekt. <lacht> Hier hast du deine zurück, Ähm. Ah, da habe ich ja echt Glück gehabt, Tracy. Ich bin so froh, meine Bluse wieder zu haben, weißt du. Was war das? Das kam aus dem Schlafzimmer. Sollen wir mal nachsehen? Ja, aber ganz vorsichtig und leiser. Ich, ich mach die Tür auf, ja? Mhm. Da ist jemand am Fenster und rüttelt am Griff. Er verschwindet. Er muss uns bemerkt haben. Wir müssen der Polizei Bescheid sagen, schnell! Ja komm, das Telefon ist im Wohnzimmer. Aha. Die Polizei nahm die Angaben der Mädchen zur Kenntnis und versprach, eine Streife zu schicken. Beim Abendessen erzählte Anne natürlich den anderen davon. Hm, komisch. Man könnte fast denken, überall da, wo Anne auftaucht, ist der Einbrecher gerade unterwegs. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Mhm, das glaube ich auch. Aber vielleicht gibt es eine andere Gemeinsamkeit zwischen dem Haus von Tracy und dem Felsenhaus. Ja, also mir ist da tatsächlich etwas aufgefallen. Die Spendenkiste vor dem Felsenhaus ist gelb und die vor Tracys Haus auch. Das soll jetzt nicht <lacht> zufällig sein. Na, ja, vielleicht nicht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass fast alle Spendenkisten, die wir auf unserem Streifzug gesehen haben, rot oder blau waren. Nur eine einzige war gelb. Mhm. Ja, ich finde, so herum klingt das schon sehr interessant. Ja, finde ich auch. Die gelben Kisten könnten zum Beispiel so eine Art Gaunerzinken sein. Was ist denn ein Gaunerzinken? Das sind Zeichen, mit denen Einbrecher sich gegenseitig Informationen über ein Haus geben. Genau. Zum Beispiel, ob besonders viel zu holen ist. Mhm. Aber die Kisten werden von Rose und Steve verteilt. Was sollen die mit den Einbrüchen zu tun haben? Der Einbrecher, den wir gesehen haben, sah jedenfalls nicht wie Steve aus. Nein, auf keinen Fall. Steve ist viel kleiner. Vielleicht stellen die Einbrecher ihre gelben Kisten einfach dazwischen. Das ist aber eine gewagte These. Aber eine These, die man überprüfen könnte. Mhm. Wir könnten das Haus mit der gelben Kiste doch beobachten. Äh, weißt du noch, wo das war, Julian? Ja, klar. Die Freunde versteckten sich in der Nähe des Hauses, vor dem eine gelbe Kiste stand. Offensichtlich war niemand da. Doch es passierte auch nichts. Als es dunkel wurde, entschieden sie, ihr Versteck zu verlassen und noch eine Weile die Straßen auf- und abzugehen. Doch gerade als sie alle hervorgekommen waren, erschien eine Gestalt im Dunkeln und kam ihnen entgegen. gar nicht mehr Entdeckung. Wer kann das sein? Tja, ein Anwohner, ein Gast oder ein Einbrecher? Ja. Das ist kein Mann. Hä? Das ist eine Frau. Das heißt gar nichts. Hallo? Ihr seid doch die Kirin-Kinder. Was macht ihr denn hier? Ähm. Ach, Rose. Sie sind das. Ja, ich, ich wollte noch mal nachschauen, ob noch ein paar Spenden in den Kisten gelandet sind. Und ihr? Ähm, naja, uns ist aufgefallen, dass dieses Haus als einziges eine gelbe Kiste vor der Tür hat. Genau, und wir dachten, dass das vielleicht etwas mit den Einbrüchen zu tun haben könnte. Ja. <lacht> na, ihr habt vielleicht Ideen. Wir haben einfach nur ganz wenige gelbe Kisten, das ist alles. Ach, so. Müsst ihr denn nicht nach Hause um diese Uhrzeit? Ähm, ja, eigentlich ja. Ja, schon. Wir wollten gerade gehen. Äh, wiedersehen. Wiedersehen. Kommt mir und überlasst solche Streifzüge lieber der Polizei. Die fünf Freunde begleiteten Peter bis zur Schule und verabredeten sich mit ihm für den nächsten Morgen auf dem Markt. Dann gingen sie selbst schlafen. Peter erschien zur Verabredung gemeinsam mit seinem Vater, den er gerade von der Polizeiwache abgeholt hatte. Denn die Constables hatten Mr. Greenfield nichts nachweisen können. Guten Morgen, Kinder. Ah, oh, Mr. Greenfield. Schön, euch wieder treffen. Hallo, Peter. Oh, hallo, gut, dass Sie wieder frei sind. Das will ich auch. Na hallo, alter Junge. <lacht> oh, das darf ja nicht wahr sein. Mr. Hammersmith. Was will der denn noch von uns? Wieso sind Sie auf freiem Fuß, Greenfield? Mr. Greenfield ist unschuldig, Mr. Hammersmith. Und der Täter läuft noch immer frei herum. Ganz genau. Ich habe ihn nämlich selbst gesehen. Ach, wer weiß, was du da gesehen hast. Wieso gab es dann letzte Nacht keinen Einbruch, hä? Das steht in der Zeitung. Und dafür... Dafür gibt es nur eine Erklärung. Aber... Ja. Und die wäre? Dass die Polizei den Richtigen eingesperrt hatte. Und ich weiß genau, dass sie das hat. Denn ich... Habe Mr. Greenfield schließlich wiedererkannt. Aber Mr. Hammersmith, dann waren Sie das, der meinen Vater angezeigt hat? Na, sehr richtig. Wer ja, soll es denn sonst gewesen sein, wenn nicht einer von den Obdachlosen? Na, na, es ist ja völlig sinnlos, mit euch zu streiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Hammersmith. Ach, dem sagst du noch auf Wiedersehen, Vater? Ja, Peter. Ich weiß doch, dass er im Irrtum ist und das genügt mir. Nun grübelt nicht länger über die Einbrüche nach. Macht euch einen schönen Tag, Kinder. Ich gehe erstmal mal zur Schule. Bis dann, Peter. Tschüss, Pa. Auf Wiedersehen, Mr. Greenfield. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Und was machen wir jetzt? Hm. Eigentlich wäre das Wetter ideal, um baden zu gehen. Ja, schon. Aber solange in Kirin ein Einbrecher herumläuft, ist mir irgendwie nicht nach Baden... Hm. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum meine Bluse in einer Boutique in New Haven gelandet ist. Hm. Du hast deine Bluse doch wieder. Genügt das nicht? Wir haben doch ganz andere Probleme. Also ich verstehe Ich würde auch gerne wissen, ob es in Kirin jemanden gibt, der sich an Spendengaben bereichert. Ja. Schön. Und ich verstehe, Dick. In Kirin läuft ein Einbrecher herum und mein Vater wird immer noch von diesem Mr. Hammersmith verdächtigt. Hm. Stimmt. <lacht> Da würde ich jetzt viel lieber den richtigen Einbrecher finden. Aha, und eure Probleme sind natürlich viel wichtiger als unsere, ja? ja. Äh, Moment Aber mal, ihr müsst euch doch nicht streiten. Wir können es doch so machen. Äh, Anne, du fährst mit George und Timmy nach New Haven zu dieser Boutique und fragst, wer deine Bluse dort angeboten hat. Mhm. Und wir schauen uns noch mal ganz genau in Kirin um. Also ich gehöre auf jeden Fall zur Kirin-Gruppe. Äh, schon klar. Abgemacht. Aber so machen wir es. Los, los. Komm, Timmy. <lacht> Anne, George und Timmy fuhren mit dem Bus nach New Haven und gingen zur Hafenpromenade, wo sie die Boutique auch bald fanden. Sieh mal hier das Schild, Trend in Style. Das muss der Laden sein. Guten Tag. Hallo. Tag Mädels. Na, auf Shoppingtour? Wie kann ich euch helfen? Wir wollten sie fragen, ob sie diese Bluse hier wieder kennen. Ja, also die, die ich gerade anhabe. Sie wurde gestern bei Ihnen gekauft. Wieso? Ist was nicht in Ordnung? Für gebrauchte Ware gibt es aber keine Garantie. Nein, nein, darum geht es nicht. Wir wollten nur wissen, wer die Bluse hergebracht hat. Also, tut mir leid, daran kann ich mich nicht erinnern. Was glaubt ihr, wie viele Einlieferungen ich pro Tag bekomme? Oh, da seht ihr, da kommt schon wieder eine. Entschuldigt mich bitte. Wo bleibst du, Genie? Ich brauch deine Hilfe! Ich komme ja schon! Vor der Boutique war ein Transporter vorgefahren. Die Verkäuferin, Jeannie, lief hinaus, ließ sich von dem Fahrer eine Kiste geben und schleppte sie unter ziemlich großer Anstrengung in den Laden. Was hat sie denn da drin? Kleidung ist doch gar nicht so schwer. Naja, vielleicht sind das Schuhe. Was macht ihr noch hier? Ihr seht doch, dass ich zu tun habe. Komm hier lang, Harry. Das Lager ist im Hinterzimmer. Könnt ihr mich mal durchlassen? Ja, danke. Was soll der Köter hier? Nehmt den bloß mit raus. Na los, weg hier. Ich, los, komm, Timmy. Auf Wiedersehen. Timmy, wo rennst du denn hin? Kaum war Timmy auf der Straße, raste er zu dem Lieferwagen und sprang in den geöffneten Laderaum. George versuchte vergeblich, ihn zurückzurufen. Komm da raus, Timmy. Willst du denn da drin? Hier, ja, los! Na, da muss ich dich wohl selber rausholen. George, du kannst doch nicht einfach in den Lieferwagen klettern. Ja, aber wie, wie soll ich denn Timmy sonst rauskriegen? Was ist denn, Timmy? Hast du was gefunden? Hier, zeig mal her. Aber hier. das gibt es ja nicht. Was ist denn los, George? Komm mal rauf, Anne. Ich glaube, hier liegt die Hose des Einbrechers. Was? Ja, was, ich komme. Ja, zeig mal. Hier, hier unten ist ein Stück ausgerissen. Ob Timmy den Geruch wiedererkannt hat? Ja, aber wie soll die Hose des Einbrechers in diesen Transporter kommen? Was macht ihr da? Ja, unser Hund hat sich hier verirrt. Oh und wir wollten ihn nur wieder rausholen. Ja, genau. Moment mal. Das ist euer Hund? Ach so. Oh nein, George hat uns eingeschlossen. Aber wieso nur? Das ist ein Indiz mehr, dass wir gerade dem Einbrecher auf der Spur sind. Aber wir müssen raus hier. Kriegst du das Türschloss irgendwie auf? Mal sehen. Nein, unmöglich. Das ist von außen verriegelt. Es gibt noch nicht mal ein Fenster hier. Ganz ruhig, Timmy, ist ja gut. Uns fällt schon was ein. Zum selben Zeitpunkt streiften die drei Jungen durch Kirin in der Hoffnung, einen Hinweis zu entdecken, der etwas mit den seltsamen Einbrüchen zu tun haben könnte. Also langsam frage ich mich ja, ob der Täter überhaupt noch in Kirin ist? Tja, wer weiß. Immerhin ist er jetzt schon zweimal fast erwischt worden. Seht mal, da ist Mr. Hammersmith. Er schleppt eine riesige Tasche mit sich. Ob der etwas mit den Einbrüchen zu tun hat? Wir können ja mal nachschauen, wohin er mit der großen Tasche geht. Ja, warum nicht? Ein bisschen merkwürdig ist sein Verhalten ja schon. Gut, folgen wir ihm. Aber unauffällig. Ja. Achtung, er sieht sich um. Komm hierher. Okay los. Er geht weiter. kommt. Psst. Ah, sieh mal einer an. Er geht zu Mr. Sottleby. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Mr. Sottleby handelte mit wertvollen alten Gegenständen. Mr. Hammersmith betrat seinen Laden, und die drei Jungen beobachteten durch die Fensterscheibe, was er aus seiner Tasche zog und auf den Ladentisch stellte. Es war eine Statue aus Porzellan, die eine Frau in einem bunten Kleid darstellte und mit viel Gold verziert war. Oh, seht euch das mal an! Oh, also Wenn das kein wertvolles Stück ist! Das heißt aber noch lange nicht, dass Mr. Hammersmith diese Figur gestohlen hat. Äh, wisst ihr was? Ich gehe mal rein und höre, was die beiden miteinander bereden. Aber dann merkt er doch, dass wir ihn beobachten. Äh, da habe ich schon eine Idee. <lacht> Bis gleich. Alles klar. Okay. Äh, guten Tag, Mr. Suttleby. Dick Kiran auch mal wieder da. <lacht> Kann ich dir helfen? Äh, klar, gern. Ähm, ich, äh, ich wollte mich nach einem Geschenk für Tante Fanny umschauen. Ach, das ist aber nett von dir. Schau mal da drüben. Da, da habe ich ein paar hübsche Vasen stehen. Aha, äh, danke. So. Und äh, Sie möchten diese Statue verkaufen, Mr. Hammersmith? Äh. Ja, ich habe sie von meiner Großmutter geerbt. Sie soll sehr wertvoll sein. Das ist sie, Mr. Hammersmith. Das ist Warkisterporzellan, Porzellan, Eine ganz große Rarität. Also, dafür fände ich auf jeden Fall einen Kunden. Darf ich fragen, warum Sie diesen Schatz verkaufen wollen? Ich möchte nicht, dass Sie dieser Einbrecher in die Hände bekommt. Man kann sein Haus ja nicht rund um die Uhr bewachen. Das Geld, das ich von Ihnen bekomme, kann ich wenigstens zur Bank bringen. Ja. Nun ja, das ist natürlich ganz allein Ihre Entscheidung, Mr. Hamilton. Hm? Also dann setzen wir am besten mal einen Kommissionsvertrag auf. Ja. Na, hast du was gefunden, Dick? Ach, äh, nein, äh, nicht wirklich. <lacht> ich äh, werde wohl doch lieber eine Schachtel Pralinen kaufen, glaube ich. <lacht> ja, ja, das ist auch eine gute Entscheidung. Wiedersehen, Dick. Wiedersehen. Und? Hast du was rausbekommen? Es scheint, als verkauft Mr. Hammersmith seine wertvollsten Gegenstände, damit sie niemand klauen kann. Echt? Das ist ja ein komischer Vogel. Ja, Finde ich auch. Das macht ihn allerdings nicht zum Einbrecher. Äh, das stimmt auch wieder. Oh, oh, Seht mal, wer da ist. Hallo, Steve! War die Sammelaktion erfolgreich? Ja, hat sich ziemlich gelohnt. Aber jetzt müssen wir woanders hin. Ich muss nur noch unsere Kisten einsammeln. Da können wir dir ja helfen. Danke, nicht nötig. Ich schaffe das schon allein. Aber wieso? Schließlich haben sie uns auch geholfen. Ja. Wo sollen die Kisten denn hin? Also gut. Bringt sie zum Parkplatz am Hafen. Dort werden sie abgeholt. Ja, gut. Ähm, ich übernehme mit Peter die linke Straßenseite und, äh, Julian, du kannst ja bei Steve mithelfen, okay? Ja, okay. Ähm, dann fange ich mal da vorne an, ja? Ja, mach, was du denkst. Kurze Zeit später trugen Steve und Julian hoch aufgetürmte Kistenstapel zum Parkplatz. Ah. Wie heißt die Organisation eigentlich, für die du arbeitest, Steve? Wieso willst du das wissen? Naja, ich dachte gerade, dass ich mich dort gern melden würde, falls wieder einmal freiwillige Helfer gebraucht werden. <lacht> Dafür bist du viel zu jung. Aber wieso? Dir helfe ich doch auch jetzt. Katastrophenhilfe ist ein bisschen mehr, als mal ein paar Kisten zu tragen. Ah, da kommen ja schon deine Freunde. Oh, Das, das müssten jetzt alle aus der Straße gewesen sein. Na dann, vielen Dank, Jungs. Oh, hallo Rose. Hi. Ja, hallo, hallo. Was macht ihr denn hier? Ja, die Jungs haben mir geholfen, die Kisten einzusammeln, Rose, ja. Klar. Ach so, ja, nett von euch. Ach. Na, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ja jetzt gehen. Äh, ja. ja. Machen wir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wieso war die denn so unfreundlich? Rose war doch bisher immer total nett. Hm. Das verstehe ich auch nicht. Das war auch ziemlich komisch. Er wollte mir nicht sagen, wie die Organisation heißt, für die sie arbeiten. Mal zurück. Wieso streiten sich die beiden? Ja, das wüsste ich auch gern. Wieso hast du die nicht abgewimmelt? Warum sollte ich? Warum? Warum? Stell doch nicht so blöde Fragen. Ja, man kann es auch übertreiben. Boah, toll. Wir können hier hinter der Hecke zurückschleichen, ohne dass sie uns sehen. Ja, machen wir das. Aha. Los. Ja. Okay. Hinter einer Buchsbaumhecke versteckt, schlichen sich die drei in gebückter Haltung wieder an den Parkplatz heran, bis sie Steve und Rose gut hören konnten. Ja, warum wir nicht von den Jungen helfen lassen? Ist mir etwa anzusehen, dass ich was mit den Einbrüchen zu tun habe? Reicht es nicht, dass sie den Trick mit den gelben Kisten rausgekriegt haben und dass wir wegen ihnen die Aktion letzte Nacht stoppen mussten? Wenn ich ihnen gesagt hätte, ihr dürft nicht beim Tragen helfen, dann hätte das doch viel verdächtiger gewirkt, oder nicht? Nee? Ja, ja vielleicht. Mit jedenfalls höchste Zeit, dass wir hier verschwinden. Hoffentlich ist der Wagen bald da. Habt ihr das gehört? Ja. Rose und Steve haben was mit den Einbrüchen zu tun. Und ihre Aussagen waren ziemlich eindeutig. Mhm. Nur dummerweise hat die Polizei sie nicht gehört. Das hätte ich nie von den beiden gedacht. Nee, ich auch nicht. Gehen wir erstmal außer Hörweite. Julian, Peter und Dick entfernten sich so vom Parkplatz, dass sie Steve und Rose noch im Blick hatten, aber nicht von ihnen gehört werden konnten. Sieht so aus, als ob sie jeden Moment wegfahren könnten. Wir müssen die Polizei holen. Ich würde sagen, du läufst los, Dick. Du bist das Schnellste. Aber die Polizeiwache liegt am anderen Ende von Kirin. Was macht ihr, wenn der Wagen kommt? Zu zweit werdet ihr sie nicht aufhalten können. Stimmt, wir müssen Verstärkung holen. Ich laufe zur Schule. Sie ist ja gleich um die Ecke. Oh, okay, dann düst los und beeilt euch. Aha. Okay. Julian schlich sich wieder ein Stück näher an Rose und Steve heran. Während er sie im Auge behielt,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 Na? Ja, schon, George, aber die Leute brauchen sicher dringend Hilfe. Mhm. Jetzt wurde Julian klar, dass Rose und Steve in diesem Gespräch herausbekommen hatten, wann niemand zu Hause sein würde. Der Einbrecher war offenbar eine dritte Person. Und dem gaben sie mit einer gelben Kiste einen eindeutigen Hinweis. Während Julian darüber nachdachte, fuhr ein Transportwagen auf dem Parkplatz. Der Fahrer stieg aus und wurde von Rose und Steve ungeduldig begrüßt. Schönen guten Tag auch. Ja, Tag. Mann, Harry, wieso lässt du uns so lange warten? Wir müssen hier weg, bevor das ganze Ding auffliegt. Nun mach schon den Laderaum auf, damit wir die Kisten reinstellen können. Das geht nicht so einfach, Leute. Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Da drin sind zwei Gören und ein Hund. Die wissen ein bisschen zu viel. Oh nein. Gehören die etwa auch zu dieser Kirin-Bande? Keine Ahnung. Der Köter muss derselbe sein, der sich in meiner Hose verbissen hat. Und eins von den Mädchen hat auch irgendwas von Einbrechern gefaselt. Mist. Die dürfen auf keinen Fall sehen, dass wir was mit dir zu tun haben. Währenddessen saßen Anne, George und Timmy noch immer im verschlossenen Laderaum des Transporters. George, wieso hat dieser Harry angehalten? Was meinst du, wo wir jetzt sind? Ich weiß es nicht, Anne. Psst, sei mal leise. Die Tür geht auf, aber nur einen Spalt. Oh, was passiert jetzt? Hallo? Julian! Was für ein Glück! Leise! Als Julian hörte, dass Harry zwei Mädchen und einen Hund in seinem Wagen gefangen hatte, war er zur Rückseite des Transporters geschlichen und während die Gauner weiter miteinander sprachen, hatte er vorsichtig die Tür zum Laderaum geöffnet. Ihr müsst ganz leise sein. Kommt schnell raus! Ja wo bleibst du denn? Lass ihn die Hose mitnehmen, Ann. Ich hab sie. Los, kommt, dann, kommt. Was ist denn hier los? Steve, Harry, kommt her. Schnell. Schnell weg hier. Was ist los? los. Schneller, hey, ey, ja. ja. Was? Hey, hier geblieben. Na, wartet. Wir kriegen euch. Lass sie nicht entkommen. Beeil dich, Ann! Ich versuch's, aber sie sind viel schneller als ich. Du, komm, du komm. Aus, Na, warte, gleich hab ich dich. Meine Schwester los! Oh nein, Em! Sieh zu, dass du die beiden anderen kriegst, Harry! Lauf, George! Wir brauchen Hilfe! Ja! Halt! Ich bin still geblieben! Verfluchter Bengel! Ja, sorry, Sir, aber das musste jetzt sein. Julian hatte Harry ein Bein gestellt, damit George mehr Vorsprung bekam. Doch Harry rappelte sich blitzschnell wieder hoch, um weiter zu laufen. Da rannten ihm plötzlich einige Männer entgegen und hielten ihn fest. Es waren die Männer aus der Schule, die Peter zusammengetrommelt hatte. Unter ihnen war auch sein Vater. Ja, halt! Ich kann ich kann ja Was wollten Sie denn von dem Mädchen? Was, ich? Gar nichts! Lassen Sie mich sofort los! Das ist der richtige Einbrecher, Mr. Greenfield. Aha, und die beiden da vorne sind Komplizen. Sie genau. halten Ann fest. Und wie kümmern wir uns? Ja, los, doch, ich komme auf mit mich. Mit. Lassen Sie sofort das Mädchen los. Aua! Hört doch! Er hat einen auf die Straße oh, Nein, und oh, da steigt äh, ein großes Auto. Sie starten den Motor, und nein, sie kommen davon. Halt, hier geblieben! Oh, die Männer können Sie nicht aufhalten. Ach, oh, die Polizei. Oh, ein Glück. Die kommen ja gerade rechtzeitig. Gehen wir zu Ihnen. Ja, okay. Und Sie kommen natürlich auch mit. Ja, ja, ich mache ja schon. Bevor Steve und Rose fliehen konnten, fuhren zwei Polizeiwagen auf den Parkplatz und verstellten die Ausfahrt. Constable Wilbert stieg mit Constable Miller und einem weiteren Kollegen aus. Und auch Dick war mitgekommen. Stellen Sie sofort den Motor ab. Sofort, verstanden. Und aussteigen. Ja, ja. Ist ja schon gut. George, ey, wieso seid ihr jetzt hier? Das erklären wir dir später. Erklärt mir doch bitte erst mal, was hier los ist. Natürlich kannst du aber... Wir haben gehört, wie Rose und Steve sich unterhalten haben. Sie haben die Einbrüche von Karen vorbereitet. Und dieser Mann hier hat die Einbrüche begangen. Was? Das ist nur kindliche Fantasie, Constable. Das würde ich aber auch so sehen. Diese Kinder haben noch überhaupt keine Beweise. Ja, das stimmt nicht, Constable Wilbert. Schauen Sie sich diese Hose an. Aha. Hier, das Ende von diesem Hosenbein hat Timi abgerissen. Genau. Oh, sehr gut. Das lässt sich mit dem abgerissenen Teil, das wir auf der Wache liegen haben, ja leicht überprüfen. Oh Mist, halt den Mund, Harry. Wenn wir die Einbrecher wären, müssten wir das Diebesgut ja haben. Ja, stimmt, aber unser Wagen ist vollkommen leer. Schau Sie ruhig nach, Constable. Die Beute ist in New Haven, in einer Boutique am Hafen. Wir haben selbst gesehen, wie dieser Harry schwere Kisten in den Lagerraum gebracht hat. Das lassen wir natürlich sofort überprüfen. Wie seid ihr denn auf diese Spur gekommen? Ich glaube, Rose hat uns ganz persönlich drauf gebracht. Ich? Wieso? Ich sag's mal so. Mit Spendengaben sollte man keinen Handel treiben. Oh nein. Ich hab's doch gewusst. Diese Bluse hätte nie nach vorne in den Laden gedurft. Oh. Hab ich's nicht von Anfang an gesagt, Harry? Ja, und ich weiß auch noch ganz genau, was Rose gesagt hat. Niemand kommt darauf, dass wir das sind. Die haben doch jetzt alle die Obdachlosen in Verdacht. Was? Das ist ja nicht zu fassen. Ungeheuerlich. Wieso könnt ihr nicht eure Klappe halten? Wozu denn noch? Die Sache ist doch längst aufgeflogen. Dem kann ich nur zustimmen. Constable Miller, nehmen Sie alle drei fest. Jawohl, Constable. Festnehmen und abführen. Da mal schön die Pfötchen hier. Ja, Sie auch. Ja, ist ja gut. Diese blöden Kinder. Au, nicht so doll, Mann. Au. Den drei Gaunern wurden Handschellen angelegt. Dann wurden sie in den Polizeiwagen verfrachtet und zur Wache gefahren. Am Rande des Parkplatzes hatte sich eine Menge Neugieriger gebildet, die gespannt die Festnahme verfolgten. Ach. Seht mal, wer dort steht. Ah, Mr. Hammersmith! Guten Tag. Guten Tag, Mr. Hammersmith. Äh, äh, guten Tag, Mr. Greenfield. Glauben Sie jetzt, dass mein Vater nichts mit den Einbrüchen zu tun hat? Oh. Äh, ja, natürlich. Ach, das ist mir ganz schön peinlich. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich würde mich an Ihrer Stelle einfach entschuldigen. Ja, natürlich. Ach, es tut mir wirklich sehr leid, Mr. Greenfield, aber... Wer hätte denn darauf kommen können, dass es die Katastrophenhelfer waren? Die haben uns ja komplett hinters Licht geführt. Entschuldigung angenommen, Mr. Hammersmith. Dann können Sie Ihre Porzellanfigur ja wieder von Mr. Sottelby zurückholen. Äh, dafür ist es zu spät. Ich war gerade bei ihm. Sie ist schon verkauft. Hat es sich dann wenigstens gelohnt? Ja, aber eigentlich brauchte ich gar nicht so dringend Geld. Hm. Wissen Sie was, Mr. Greenfield? Nehmen Sie das Geld. Hier. Wow. Was? Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Doch, doch, das können Sie. Immerhin waren Sie wegen mir im Gefängnis. Also gut. Aber dann werde ich es unter den Leuten in der Schule aufteilen. Wie Sie meinen, Mr. Greenfield. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Da hat aber jemanden die Reue gepackt. Mhm, das ist auch gut so. Hey, und hier muss wohl jemand ganz außerordentlich gelobt werden, was? <lacht> ja klar, Timmy, unsere alte Spürnase. Mhm. Ohne dich wären wir diesen Gauner nie auf die Spur gekommen. Das ist ja wohl klar wie Kloß früher. <lacht> und was machen wir jetzt? Nach baden gehen. Oh ja! Ah, ja, endlich. Wurde aber auch Zeit. Kommst du mit, Pizza? Na klar! Auf geht's! Oh, komm, mir. Los. los! Wir sind die fünf Freunde, hm? Julien und Dick, Ann und Josh und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, Ja. Yeah stocken Abend heue und wir durchforschen alte Mauern wir sind jedem Rätsel auf der Spur wir lösen sie glaubt mir